El magazín de Cabiló Ràdio, un espai informatiu per al poble de Sella. Ara fa un any, amb motiu del primer aniversari de Cabiló Ràdio, els membres de l'equip de redacció del magazín es reunirem al voltant dels micros per a reflexionar sobre aquesta aventura de fer una ràdio a Sella. D'aquella conversa, destacarem idees com la del compromís de mantenir el poble informat i la il·lusió de que un poble menut com el nostre puga gaudir d'un mitjà de comunicació obert i lliure com és aquesta ràdio. Dos anys després, des de que començàrem a emetre, aquest compromís i aquesta il·lusió romanen intactes i encara que hem tingut baixes i que el temps lliure és escàs, els que fem cabir la ràdio seguim convençuts de la necessitat social de fer ràdio, estimulats pels comentaris de vosaltres, els oients, i gaudint del que fem, cadascú en la mesura de les seues possibilitats, però sense la necessitat d'abandonar el barco. Esperem que d'així un any ens puguem trobar de nou així a la ràdio i que amb noves incorporacions sigam, sigam més els que li posem veu a un poble viu. Avui és 28 de desembre i comencem amb la informació més destacada del poble de Sella. Es realitzen obres a la carretera cb 770 i es finalitzen des del carrer Vicenç Soler-Carreró. Està a l'Alpí del Grupo Escolar de Sella. Es realitzen tres bypass per a vestir el dipòsit municipal d'Auia i es reforma el trap final del carrer Secaret. El programa d'ocupació Esonai contracta quatre persones a Sella. Turisme i festa al Pont de la Puríssima en la recuperació de la tradicional cordà al carrer València després de 18 anys de la seva desaparició. Una revista russa realitza un article promocional del poble de Sella. El veí Pau Garcia guanya el concurs d'etapes d'Orxeta. Les associacions musicals del poble celebren Santa Cecília. San Gacho es despedeix després de 20 anys en actiu. I Pel que fa als esports, xiquets de l'escola arriben a les finals provincials de Frontó i Pablo guanya el trofeu Ciutat de Benissa. A finals del mes passat van començar les obres de millora i manteniment de la carretera CB770 que uneix sella en la Vila Jojosa. Aquestes obres s'han realitzat en diferents punts. El primer tram abraça des de la recta de la Robella fins al pont del Pantà. Després s'ha millorat el tram de l'antic abocador de Brossa d'Orxeta. I perquè fa el nostre terme s'ha millorat l'enquitranat des de la fita de terme fins al pont en diferents punts de la carretera. L'obra més significativa ha sigut la construcció d'una aigüera que replega les aulls del camí del batle en el seu tram final i la seva canalització fins al riu. El perquè d'aquestes obres ve motivat per les queixes de diferents veïns de les forques, ja que les aulls pluvials caïen a les seues hortes i camins fent-los malbé. No obstant... La millora que havia sol·licitat el portaveu del grup, social... del grup municipal socialista respecte a la col·locació d'unes bandes sonores per a la reducció de la velocitat en l'entrada del camí de l'altura ha sigut desestimada pels tècnics de Diputació, segons el Pasqual Rubio, alcalde en funcions, quan es van sol·licitar les obres. El dimarts 23 de desembre es va acabar per part de l'Ajuntament l'obra del carrer Vicente Soler Alemany Carreró que inclou la connexió amb el carrer València, la col·locació d'una nova font i la millora de les aixetes de la carretera on la gent agafa aigua. L'obra estava a l'espera de xicotets remats per estar finiquitada, segons declaracions en el plenari. Des de l'Ajuntament s'ha demanat la fabricació d'un maniseràmic amb el nom del carrer, semblant als que hi ha per la resta de carrers del poble. Les obres del carrer València començaran després de les festes de Nadal. Aquest mes de desembre hem vist com ha sigut Talat el pi de l'escola, un arbre que tenia uns 25 anys i unes grans dimensions. La idea de tallar-lo va ser de l'Ajuntament perquè perillava l'estat del marge i una possible caiguda sobre l'escola degut al propi estat del pi. Les feines van ser realitzades pels bombers del Consorci Provincial. L'Ajuntament ha hagut de desemborsar prou de 250 euros per allogar un camió grua, ja que el camió de bombers no podia accedir al recint escolar. La tala s'ha portat a terme amb el vistiplau de la gent forestal. I l'últim ple de l'Ajuntament de Ceia ens ha deixat algunes notícies interessants. En primer lloc, s'ha aprovat la realització de tres bypass en les tuberies d'abastiment del depòsit municipal d'aigua. Aquestes obres es realitzen per a que es pugui netejar el depòsit sense necessitat de buidar-lo i deixar desabastit el poble. Esta obra està finançada per la Diputació d'Alacant i es realitzarà per José Antonio Soler García, el ferrer, el llanterner del poble i ascendix ja un total de 27.000 euros. D'altra banda, s'ha concedit una subvenció de la Diputació per a la reforma del tram final del carrer Secanet. El tros afectat va de l'esmàrcera fins a la carretera nova implica la reforma i adequació dels laterals del carrer per, per tal de reforçar el marge dret i habilitar la banda esquerra per tal d'eliminar l'escaló lateral que hi ha. També es preveu l'entubament de la higuera en la banda esquerra. A més, s'ha concedit la subvenció per al programa Ocupació esonà anteriorment conegut com PAMER. Gràcies a aquest programa, quatre persones de cella estaran contractades durant dos mesos. Els treballadors van començar el divendres 19 de desembre i les zones que es beneficiaran del seu treball seran la Font Major i Tagarina. A més, dins del pla d'ocupació conjunt depenent de Diputació i Conselleria, s'ha contractat un pintor durant dos mesos per tal de realitzar feines de repintat en edificis municipals, baranes i rotulació de sendes. Una altra notícia d'interès que es va deixar el plenari és que des de l'Ajuntament s'ha realitzat una petició per a la declaració de l'Aurora com a bé d'interès cultural, de caràcter immaterial. A més, el portaveu del Grup Socialista Municipal va demanar l'adequació dels pisos dels mestres del Col·legi de Sella ja que la Corporació Municipal s'havia compromès en plens anteriors a fer-ho. La resposta per part de l'Ajuntament va ser que s'estudiarà. I per a finalitzar amb les notícies del Consistori, informem que des del 16 al 26 de març L'Organització Agrària de Joves Agricultors a Saja, Alacant, impartirà a Sella un curs per obtenir el carnet de manipulador de plaguicides i l'ús de productes fi... fitosanitaris. El pont de la Puríssima va enregistrar una bona assistència de turistes que van gaudir de la gastronomia, l'escalada i el senderisme per al nostre terme. Alguns d'ells han pogut calçar el nou model de botes de muntanya per a dones a Sella, que per a esta temporada ha llançat Boriquen, la Marta Blanca de Sprinter. A més, este pont ha coincidit també amb la celebració de les festes de Santa Bàrbara. Han sigut unes festes especials, ja que la comissió ha treballat de valent per traure avant els actes de sempre, com la processó romeria, la xocolatada i recuperar altres com el conjunt de la plaça i, especialment, la corda de Santa Bàrbara, que no es celebrava des de feia almenys 18 anys i que es va realitzar, com abans, en el carrer València. L'acordat ha estat pensada per a tots els públics i les mesures de seguretat s'han adaptat a les recents normatives provenients de la Unió Europea. L'acordat s'ha pogut realitzar gràcies al suport de l'Associació de Coheters de Polop. Va tenir una assistència massiva i no va haver cap desperfecte. Escoltem Antonio Pérez, membre de la Comissió de Santa Bàrbara. Bé, des de la Comissió de Santa Bàrbara volem agrair a tot, a tot el poble la seva col·laboració, tant del sopar d'estiu com, com en la loteria, les rifes, i també la, la participació en les festes, perquè hem vist que la recuperació de la Cordà va ser tot un èxit, van, van, el carrer va estar de gom a gom, els pares van, van vindre els xiquets i, i va participar eh, tots. Van veure que era una festa que, que, que l'any vinent es pot fer igualment i encara millor. També agrair a, a les majorals de Santa Teresa de la Puríssima també la seva <coughs> col·laboració i en, en la resta de, de actes que s'han fet com el conjunt que també va ser a pesar del fred va a ser un èxit y des'ací convidar a, a tot el món a continuar participant en les festes de Santa santaárbara per, per recuperar noves coses y felicitar a ramón que es uno dels grans eh, el que sempre menja totes coses que ha s'cupar en, en aquesta semana i esperen que tot vaja molt bé molte g gracias a cabil radiodio per estar sempre ahí i La revista russa Russian in Spain ha realitzat un article promocional del nostre poble. La publicació va enviar un fotògraf que va realitzar les fotografies per a l'article. Des de l'Ajuntament, estan mantenint converses amb els empresaris de residències turístiques per tard d'implicar-se en la redacció d'un article més extens i detallat que incorpore publicitat dels seus establiments. La intenció és que l'article aparega durant diversos mesos en la publicació. La revista és de tirada nacional amb una àmplia distribució en la Costa Blanca. Qualsevol... El jove de Sella Pau García Mas, estudiant de cuina de l'IES Mediterrània de Benidorm, va guanyar el concurs d'etapes de les Jornades Gastronòmiques d'Orxeta, celebrat el passat 5 de desembre. El plat amb què va delectar el jurat es deia pa xinès amb secret d'Orxeta i va ser l'elegit pel jurat entre els altres deu que, ideats pels seus companys de l'Escola de Turisme i Hosteleria de la Marina Baixa, van concursar. El premi va consistir en passar un dia en la cuina de Toni, cap de cuina de la taverna El Pozo i de la Vila. Però millor anem a escoltar-lo a ell. Bueno, pues en esta ocasió vaig tindre sort i guanyar, vaig guanyar. Vaig realitzar un platet d'un paneta al vapor, que és patxinès, fet amb suc, grellet, i després cinc minuts al vapor, i d'ahir el reservava. I després vaig fer un confit amb romer, tomillo, llorer, aix matxacats, jolivert i, i un poquet de, de piment, de pebre, i vaig tindre confitant a 70 graus de l'oli, sense que mai arribar a bullir, bollir, juntar safanòria, nap i esclataçant, tallets en, en quadrets. Quan ho tenia una hora, ho vaig, ho vaig passar junt a dos botifarres que vaig tallar, quan ja estava feta, i ho vaig mesclar, vaig fer un ruló amb el plàstic, i d'ahí va a congelar i quan estava dur, va a omplir el panet i el vaig passar a fregilo i vaig fer una tarra amb amela i pinyó. Era paginès amb segredorcheta. Y com cada any, la rondalla i la banda han celebrat els seus respectius i exitosos concerts de Santa Cecilia. En el de la banda cal destacar la estrena del Paso doble, la festa del Músic de Miquel Morales i la participació de José Antonio Botella de Novelda, qui va ser director de la Unió Musical l'Aurora en els anys 90. Quatre nous membres es van incorporar a la Societat Musical del Paule a la percussió, el saxo i el clarinet. Jaime Tomás García Buades va ser el guanyador del Premi al Músic de l'any. Els músics van celebrar amb un sopar i festa posteriors el 40 aniversari del naixement de l'actual Unió Musical l Aurora de Sella. Una rosa i del paper... El grup de música de la vila Sangacho es va acomiadar ir amb un emotiu concert a l'auditori del poble natal dels seus components. El conjunt va dir adeu a un auditori on no cabia més i amb la col·laboració d'altres músics en els que l'han acompanyat durant tota la seva trajectòria i amb la participació estrella de Xavi Xarrià d'Obrim Pas. Des de Sella també van participar el cantant de Confusió Miquel Morales i entre el públic hi havia cares conegudes d'altres grups com ara Mugromant o Ombrams. A més, també va participar el grup de corda de l'Escola de Música de la Vila Jojosa. Gent de tota la comarca va acudir a despedir al grup que es retira després de 20 anys en actiu. Fins que un dia d'aquells dies va manar l'atzum. Bé, ara anem a passar a la, a la cançó del mes. David, què ens portes? Bé, com estàvem comentant abans, eh, sobre la notícia de l'últim concert de Sant Gatxos, la cançó d'este mes no podria ser una altra que, que deis i, i en, en, a l'hora que triem la cançó els fem els fem un homenatge, no? després de, del concert que van viure ahir a la vila, a l'Auditori, i després d'aquests 20 anys de, de carrera que ens han dedicat aquest grup de, de la comarca. El concert va ser espectacular, molt bonic, molt, molt emotiu també, que al final pràcticament ens se se'ns escolava la, la llagrimeta, i després van poder estar xaranteneis en una festa que van fer en el primer pap on van fer el primer concert i van, es van reunir amb tots els amics. I la cançó que he triat és buscant el moment és de, del disc sí si tant els ús del 2006. La meitat és que la tria de la cançó m'ha costat perquè no sabia de, de quin disc triar-la. però al final m'ha decantat per aquesta combinació de veus que fan Gaspar i Paco tan, tan bona i en aquesta cançó cap al final podré obure esa, esa combinació. I res, desengatxos, queden els quatre discos que han publicat fins ara i el directe que es va gravar ahir, que en principi s'ha d'editar l'any que ve. Us deixem amb buscant el moment. de sí, per res se sí, ten una missió Gràcies. No és fàcil motivar-me, no puc abandonar i oblidar-me. Si tancar els ulls no hi ha futur, quin demà puc demanar? -me? i motivar-li Per qui fas esports, avui destaquem la participació de futbolistes sellars al Reieu Club, Club de Futbol. Jesús Vidal, un dels jugadors de Sella al Deportivo Reieu, es conta qui són la resta de sellars i com va sorgir la idea de d'incorporar-se a l'equip del poble veí. Pues de Sella anem Pau, Jonás, Adri i jo, i bueno, Pere, que també és de Sella. I ens vam enterar en José de la Camp, que ens va dir que si volem anar un any a entrenar amb ells i a jugar, que un seria un poc més serió, perquè l'any passat la gent no anava i no jugaven, i vam començar anar a fer la pròpia temporà Entrenem dos dies a la setmana, dimarts i divendres, i bueno, anem penúltim, no anem molt bé, però bueno, esperem millorar un poc a poc. Pel que fa a la pilota, Toni i Alfredo han quedat subcampiós provincials en la, la modalitat de frontó als hores escolars de la Cuita Valenciana. D'altra banda, Pablo, juntant amb Pere i Tomàs, va guanyar el trofeu Ciutat de Benissa després de derrotar 60-45 a Miguel i Dani. Després, per últim, hem de dir que el Club de Pilota Sella celebrarà el proper mes de gener la seva assemblea ordinària, un mes on es disputarà la Copa Generalitat de Pilota amb els campions de les diferents modalitats de pilota valenciana i on Cella participarà a ser el campió de la modalitat de llargues. I ara Pablo Garcia ens porta l'actualitat cultural i d’oci de la comarca. Acabent desembre hi amb ell si es fuma l'any 2014. També el segon any de Cabiló Rràdio. Ens centrem en centrar-nos en l'activitat cultural. En el nostre poble, continuem en els bingos que semanalment organitza la Comissió de festes, tant dissabte com diumenge de vesprada, que s'estendran els dies de Nadal i Cap d'Any. Per altra part, per acabar l'any, la comissió de festes, enguany, també ens ha preparat la, tra la ja tradicional carpa de cap d'any. Ahir soparem, es menjarem tots dos del raïm i farem festa fins que el cos aguante. El dilluns 5 de gener per la vesprada, els Reis Mags arribaran a ser ella carregats de regals per a tots els xiquets del poble. Ja per la nit, celebrarem la tradicional festa del Roscó de Reis. A la Marina Baixa, els diferents centres culturals ofereixen els següents espectacles. Al Palau Altea, obrim el 2015 en la representació del musical Adva el divendres 2 de gener a les 8 de la vesprada. El dissabte 3 de gener, concert d'any 9, en Strauss Festival Orquestra, a les 8 de la vesprada. Blancanieves, el musical, serà... Eh, la proposta del Palau per a la vesprada del diumenge 4 de gener. Xenoa serà l'encarregada de tancar els Nadals del Palau el divendres 9 de gener a les 8 de la vesprada. A l'Auditori de la Mediterrània de la Nusia, el dissabte 10 de, de gener a les 8 de la vesprada es representarà l'obra de teatre Enredados, sota la direcció de Juan Luis Mira. Luces de Bohemia és la representació de Manuel Palanzón que es farà el divendres, dia 23 de gener, a les 8 i mitja. Ja a la Vila Joyosa, Consonant, és l'obra de teatre prevista per al diumenge 28 a les 6 de la vesprada i durant tots aquests Nadals a Benidorm tenim la plaça de la Navidad a la plaça de l'Ajuntament i estarà oberta fins al 6 de gener. Bon mes a tots! Fins així la informació d'avui. Han fet possible aquest magazin Antonio Pérez, Pablo García, Pere García, Àngela Baldó, Miquel Morales, David Mas, Pablo Jiménez, David García i Laia Mas. Ens tornem a trobar així l'any que ve. Feliz any nou a tots!